Serà difícil fer un balanç amb els propers dies, amb el nostre matinal intentem ara donar-hi un cop d'ull a com està la situació ara mateix a, a diferents punts de la nostra comarca, però especialment també a Palafrugell, tenim a, a l'altre costat en, del telèfon el nostre alcalde Josep Piferrer, aquí saludem, bon dia alcalde. Hola, bon dia. Anem a fer un petit resum de, del que ha estat aquests dies de, de temporal, però a més a més també amb aquesta tristíssima notícia d'aquesta persona morta al port de, de Palamós i que és un veí de Palapurgill. Com s'ha pres aquesta notícia, alcalde? Home, doncs bueno, molt, molt trista, no? I quan ahir tard o vespre ens va arribar la notícia des de Palamós de, de, la, de la mort d'aquest ciutadà. És una conseqüència de la perillositat del mar. I, i ostres, lamentem, ho lamentem profundament eh, no, és, no és només això sinó que hem decretat un dia de dol a, a, a Palafrugell des de l'Ajuntament amb, amb record d'aquesta persona i de l'accident que ha patit i bueno, doncs, eh, com tinguem oportunitat doncs, eh, acostarem fins a la família per fer arribar aquest condol de la, en, en nom de l'Ajuntament a tota la família bon, lamentem molt, lamentem molt perquè perquè van bueno, per, sí, per moltes mesures que es prenen i per moltes coses que hi ha, no sabem, El mar sempre és molt traïdora i, i doncs, eh, igual que li va passar a aquest pobre mariner en la zona aquesta també de Tamariu, d'aire, perdó, de, de Palamós, doncs, eh, lamentar totes les morts, eh, totes les morts i més les que et a prop encara més. I les persones desopregudes que encara també eh, continuen, una d'elles precisament a, a Palamós. Després d'haver-se produït, m'han comentat que igual també es faria un minut de silenci estem ara, tenim junta de govern i que mm -hmm. de decidir -ho. Perfecte, doncs, sí, doncs després com... ho comentarem sí. també amb els nostres oients. Un, uh, uns dies moguts, gusts, alcalde, n'hem pogut parlar, abastament també amb en, amb en Rubén, quin seria el resum que faríem per al que fa Palau d'aquests tres uh, dies, aquests quatre dies d'aquest temporal Glòria? El primer, el primer que hem de dir que ha sigut un, un, un temporal, un temporal de llevant dels, dels, dels potents, d'aquests de que cada uns anys, 15 o 20 anys el tenim, i aquests, uh, aquests Temporal fa mal, fa mal, d'això no, no, no, no en teníem, teníem cap dubte, uh, fins i tot alguns dels establiments, ahir estava Tamariu, alguns dels establiments de Tamariu, doncs ja havien portat algunes mesures, malgrat això, uh, sempre es produeixen desperfectes, en aquesta vegada tenim per la banda de Tamariu uh, molt més desperfectes, uh, diríem, en els, en, els, en els operadors, en la gent que té restaurants i bars de primera línia de mar i a tot el que és l'ocupació de via pública, doncs, que tenen les doncs les pèrgoles muntades, hi ha hagut molt més mals en aquí o, o l'hotel Tamariu de que els hi va trencar un vidre i els va entrar l'aigua dintre dins de, de, del que la, la, la, aquesta ocupació de via pública que tenen com una zona tancada. I em a Tamariu han desperfectes la via pública algunes, però bueno, esperem poder retirar totes les sòbres que hi ha a sobre del passeig per acabar d'avaluar d'entrada hi ha alguns desperfectes però menors. Allà on va produir més desperfectes i va ser ahir això eh, ha sigut eh, a Llafranc val, que entre el temporal, el vent i els pins doncs ha caigut una part del mur de, del carrer del passeig de Blanes, de Francesc de Blanes i que ahir a la tarda o migdia van tenir que catalar totes 0 o set arbres 0 set pins denellà perquè eren, eren, estaven a punt de caure. alguns ja havien caigut al llarg de matí i els altres a punt de caure i s'ha hagut de fer una, una, una, una tala d'arbres eh, tot el que era en perillós i, i ara veurem, perquè el, veurem ben bé els el, el, el desperfectes si ens arriben, però eh, però pel per que veiem en aquests moments, els desperfectes en aquest, aquest parc de, de passeig són considerables, considerables... En, en, en, amb un, amb, un, amb un tall petit, diríem, de passeig de Llefranc. Tota la part que és del passeig no, no, no s'ha vist afectat. És la més, està apartat de, de més cap a la part més ovest de la, de, del passeig, de, de la platja de, de, de Llefranc, que és el que s'ha vist més afectat. És la que està exposada sí. directament a, sí. a la mentada i a la mar, però l'altre la protegeix el cap el, de Sant Sebastià i també el port. Sí, el port. El port dirigeix tota la fúria del del temporal cap a aquesta zona d'aquí no, no, no tenim la valoració dels danys, el primer mm -hmm. que hem fet nosaltres el primer que s'ha de fer que hem fet tot tant, tant els serveis com la policia és intentar protegir tota la zona que ningú prengui mal i ara quan, quan el bon temps, una mica de bon temps arribi, llavors ja seran la gent d'urbanisme i la gent d'obres públiques que, que entrarà, iran allà i acabarà de fer la valoració, a veure fins on s'ha afectat aquest, aquest, aquest temporal, perquè igual no sé què, igual doncs, també tota l'aigua ha fet mal per sota no? i això encara són coses que no tenim la valoració sobre la taula i que això doncs, bueno, suposo que a principi la setmana que ve ja ho tindrem tot quantificat que anirà sortint uh, sobretot també que l'illa ho hem vist però també està més protegida de, de cara amb aquestes, amb aquestes entrades de, de mar de, de tan, tan sí. fortes uh, a la zona de Cap Roig i tot això tot i això hi hem vist doncs, uh, sorra acumulada també al, al passeig d'allà de, de la Vela per exemple mm? sí, sí, no i, i, i, i, la, i, la, i el Port gris sense sorra mm. i ja, igual eh, els, alguns, alguns dels subterraris, els sòtons els que diguem nosaltres d'allà per Port Polagri eh, eh, potser han quedat afectats llavors suposo que quan, quan el temporal les, penso, ens ho permeti i pugui fer la, la visita potser hi haurà algun particular que ha tingut algun desperfecte però d'entrada crec que t'hi ha un bobre públic per el que m'arriba fins ara eh, igual pot sortir alguna cosa però el que ens arriba fins ara eh, no, no, no hi ha hagut afectacions i en particulars eh, greus, greus tampoc això, dintre de la primera línia de mar, sí que hem tingut problemes, eh, sobretot amb Llafranc i, amb, i a Calella, en tot el que són urbanitzacions i amb, i, amb, i, amb zones, i, amb, i amb altres zones una mica més aïllades del de, centre, d'algun mur que, que està en males, males condicions, de pins caiguts a sobre murs, pins caiguts a sobre alguna finca, val? i que, d'anys particulars, que això doncs, la policia, que ha fet una gran feina durant tots aquests dies d'anar passejant-se per, per tota, la zona, tota aquesta zona doncs, han anat delimitant, avisant els propietaris, perquè hi ha algunes, segones residències i, i clar, aquestes són, són danys, que, danys particulars que, que difícilment us podrem quantificar tots, no? Però vull dir que sí que n'hi ha d'altres sobretot el que ens preocupa més ara el que ens preocupa més és que no prengui mal ningú perquè caigui un mor perquè estigui danyat o perquè hi hagi un arbre punt de caure i que pugui caure això ah, és ara la prioritat número 1 aquí anava perquè hi vaig fotografiar un arbre caigut a l'autovia precisament, hi han arbres d'aquests que poden estar a punt de caure que només necessiten una petita empenta i és un lloc sí, molt sí. transitat de gent això suposo que es vigila d'alguna manera no? sí, sí, sí no, no, aquesta, és la, aquesta és la prioritat número 1 que tenim ara que ningú prengués mal tinguent en compte que aquest temporal som molt traïdors perquè primer plou, després fa vent, eh, esclar, els arbres pesen molt més, els arrels estan molt més eh, molles i no se sé guanten tant al terra, i, i esclar, dir, nosaltres que som un, un, un país de vent, un vent de tramuntana sec, no és el mateix que un vent amb menys intensitat, una mica menys intensitat, després d'un de, de, període de pluja. No? Els pins, per exemple, el que els passa molt d'aquests, no? vull dir que... Estan est est est empapen molt de la puja de tots els dies i després, com, com, fa, com fa ben a, a cap d'unes hores és molt més fàcil que puguin caure o pi o, o branques de, de, de grans dimensions que caiguin sobre la via pública. Ara és la preocupació és aquesta mm -hmm. i per això també una de les raons, bueno, a part de, del mal temps, a part de que no hi havia transport amb les escoles, eh, també ahir doncs, patíem molt de, de, de, de, de que vam doncs, la gent pel carrer, de que no puguis caure alguna cosa, no? i per això també, com, com menys criatures tinguem en el carrer, molt millor. Eh? De moment no mm. ha passat res, però eh, bueno, sempre és molt possible que allò que dius tu de l'autovia, no sé, a la plaça d'aquí davant de Can Vec o d'un altre lloc, alguna arbre que sigui ressentit, dic que... Eh, vi, a simple vista no es pugui veure i que pogués caure. Bueno, una teulada, qualsevol cosa. Parlant de, del, del poble mateix, de, de la vila, de, de Palafragil, hi ha hagut alguna afectació? A d'això, les escoles, em penso que demà de, deuen obrir, no? Sí, I sí, can? sí. Uh -huh. Demà deuen obrir, de, o sigui, avui, avui l'intenció era d'obrir, però com que des de, des de la Generalitat van, van ordenar que es tanquessin, per els hem tancades. Aquí a la vila, l'afectació més gran ha sigut el llum, tant de la il·luminació de, de, de, de carrers, que, que ahir vespre hi havia més la meitat del poble a les fosques, com en alguna zona de que han estat eh, hores sense llum, no? Però, bueno, això també és clar, són expectacions de, de línies. Eh, tenim notícies de, que per part d'endestes s'ha fet tot el que és possible i en d'enllumenats eh, Costa Brava que tenen a la cura de la il·luminació de, de, de la dia pública eh, hi han posat també més gent, però, esclar, vull dir... Hi ha, uns, hi ha algunes hores que les instal·lacions són una mica, una mica velles i, i amb aquesta en queda molt plenes d'aigua i, esclar, salta l'automàtic i han de buscar un deslavaria. Si està treballant intensament, jo suposem que entre avui i demà tindrem tot el palaçol il·luminat i per les edificis que tenim, avui no hi ha ningú que tingui talls de llum, I, igual m'aquí he volgut igual fa 5 minuts que n'hi però sé que, que sé que hi ha hagut llocs de Palafrugell me'n mm -hmm. tinc conscients que hi ha hagut llocs de Palafrugell però he estat moltes hores sense llum Anem acabant, alcalde uh, s'està avisant molt de, de les lleres de les rieres, uh, dels del rius a Palafrugell, no és pas que en tinguem moltíssimes però no sé si hi ha alguna afectació en, o, o pensem que n'hi pot haver-hi alguna que jo sàpiga no n'hi no ha cap, no? No, no, no, no per això que digues no? les rieres de Trinlaubi, eh, la, amb, amb, que, però no són perilloses, no l'aubi ha anat bé. Eh, ha haveri alguns moments que vàrem estar patint per la riera de Tamariu, però ahir mateix ja un missdia ja estava tot, estava tot tot solucionat. Eh, rieres no patim, no patim perquè el bueno, Palfreder és un poble en aquest, en aquest sentit posat en un lloc ideal eh? uh -huh. en certa inclinació perquè l'aigua s'escorri i no tenim rieres a part d'aquestes de, de, de, de Tamariu i, i, i a vegades potser també a la Calella però en, aquests, en aquest moment no que, que hi hagi possibilitat de, de desbordar-se però de moment no, no, no ha sigut el mal que ens ha fet la, la Riera Molt bé. Alcalde, alguna cosa més que ens vulgui explicar? No, no, no. Vull dir, només això, eh? Vull dir, més lamentable és la mort d'aquesta persona Palamós i, i, i, i lamentar-ho molt. Doncs des de ens afegem el condol que l'alcalde ha manifestat fa uns moments. Alcalde de Palafrugell, Josep i Ferrer, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes